yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd salamat pembaca semadi syarudin qabillah muslimin usman dan rahmatidan nikasi wasilan alhamdulillah masyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita menyambung kuliah tafsir kita mushaf 149 dengan berikutnya Dari surah safat iaitu Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wastaftihum wa rabbikal banat wa lahumul banun kami خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون maka tanyalah kepada mereka apakah bagi Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak lelaki atau bahkan apakah Allah menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan mereka merupakan saksi-saksi musybin siman anlim rukasian fastafthihim manay salh ahla makkah kata imam an-nawawi dalam tafsirnya az-zari nasil fastafthihim tanya jadi Allah berfirman di sini sebagai satu bentuk pengingkaran Ini institut taubih kepada orang-orang musyrik ingkar terhadap orang-orang musyrik yang terkecil bahawa Allah memikirkan anak perempuan Maha Allah Subhanahu Sedangkan bagi mereka anak yang sesuai dengan kemah mereka iaitu anak lelaki. Dan jika mereka dikurniakan anak perempuan mereka akan marah. Ini dapat kita perhatikan surah An-Nahl ayat 28 sebagai contohnya wa idza busyira haduhum bil unsa dhalla wujuhu muhsaddan wa kalau seorang daripada mereka diberi khabar Kelahiran anak perempuan hitam, lawa, hitam Merah pada wajah mereka kerana sangat marah Mereka ni menganggap Allah ada anak perempuan Padahal mereka sendiri membenci anak perempuan Menghina anak perempuan Menganggap penghinaan kalau lahir anak perempuan Mereka pun tidak ingin dapat anak perempuan Jadi dalam hal ini Allah Biman Merintahkan Muhammad SAW untuk tanya kepada mereka Bagaimana mungkin mereka menisbahkan kepada Allah Satu yang mereka sendiri benci Mereka menisbahkan Allah ada anak perempuan Padahal mereka benci kepada anak perempuan fastaftihum tanyakanlah wahai Muhammad kepada mereka tanyakan mereka bentuk pengingkaran ali rabbikal banat wa apakah untuk rabmu anak perempuan dan untuk mereka anak lelaki ini boleh kita lihat juga tuan-tuan soalan yang serupa ditanyakan oleh Allah dalam surah najm alakumudzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhidza tilka idzan qismatun dhidza Apakah patut untuk kamu memiliki anak lelaki dan untuk Allah pula anak perempuan demikian itu satu pembahagian yang tidak adil. Wasmatum diza ini satu pembahagian yang tidak tidak betul. Malakum kaifata tahkumun? Jadi Allah bertanya kepada mereka, "Alam khalaqnal malaikata inasan wa Apakah kami menciptakan malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikan perkara itu?" Bagaimana mereka sampai menetapkan roh malaikat perempuan sedangkan mereka tak menyaksikan pun penciptaan para malaikat ni? In khotibillah ini mulaka Nanti kalau ada peluang kita boleh lihat surah Zuhruf Allah gambarkan. Ma'uz billahi minasyaitanir rajim. Wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmanin inatha. Ashahidu khalqahum satuktabu shahalatuhum wa Mereka menjadikan malaikat-malaikat Sebagai hamba yang Allah jadikan merupakan hamba, hamba Allah yang murah ni sebagai orang perempuan. Atapakah mereka menyaksikan kemejizaan para malaikat ini? Kelak akan dituliskan kesaksian bohong mereka itu dan diminta dipertanggungjawabkan. Mereka akan ditanya pada hari akhirat kelak atas pendustaan yang dilakukan itu. Alaa innahum isqihim. Ketahuilah mereka ini merupakan satu pembohongan, pendustaan. Jadi dalam ayat ini tuan-tuan ini mulia kesaksian wahum syahidun ini ini satu bentuk persoalan tentang persaksian mereka Pertanyaan yang bertujuan untuk menafikan adanya penyaksian tersebut Karena itu, kalau kita lihat dalam ayat yang berikut nanti tuan-tuan Dimintakan bukti yang pasti tentang maklumat yang tepat dari sebuah kitab yang Allah SWT datangkan Kalau mereka tidak menyaksikannya sini, bagaimana penyataan itu dapat dibenarkan? Kalau ada maklumat tersurat kepada Allah SWT mesti wahyunya yang dapat dibaca yang mereka boleh buktikan maka mana dia bahan tersebut Jadi Allah Subhanahuwataala selanjutnya ala min iskihim la yaqulun innahum lakathibun asfa albanati albanin ketahuilah bahawa mereka telah memutarbelitkan merupakan satu bentuk memutarbelitkan benar-benar mereka mengatakan bahawa Allah itu beranak Sungguhnya mereka benar-benar bohong Apakah dia memilih anak perempuan daripada anak lelaki? Kalau ayat yang lalu mengecam golongan musyrikun bahawa mereka mengucapkan satu tanpa dalil, sekarang kecaman ini ditingkatkan lagi kerana mereka mengucapkan satu benda tanpa ada dalil. Tetapi dalil membuktikan kemustahilannya. Kerani itu ayat ini memperingatkan kepada semua pihak bahawa ketahuilah bahawa sungguhnya mereka itu memutarbelitkan pembohongan. Benar-benar sentiasa mengatakan walaupun tidak ada bukti walau satu pun bahawa Allah itu berana dan sungguhnya mereka benar-benar pembohong tentulah yang telah membudayakan pembohongan ini dalam per, dalam pribadi mereka bukan sahaja terbukti kat sini tapi dalam banyak perkara yang lain jadi dalam ayat 153 ni tuan-tuan yang -tuan, dimulakan Allah sekalian Allah gambarkan di sini astafal banati ala apakah Allah yang maha suci memilih dan utamakan buat dirinya anak perempuan sedangkan kamu pun enggan mendapat anak perempuan kamu mendambakan anak lelaki tidak tidak ada yang dipilihnya sebagai anak kerana Allah Maha Suci dia sifat melahirkan ataupun dilahirkan yang telah kita pelajari surah al-ikhlas qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan dia tidak sama dengan sesiapa pun dia tak perlu kepada sesiapa pun Allah tidak perlu kepada anak sama ada dari jenis lelaki ataupun perempuan Ayat berikutnya tentuan malakum kaifatahkum afala tadhkarun amlakum sultanun mubin bikitabikum in Apakah yang terjadi pada diri kamu bagaimana kamu letakkan? Maka apakah kamu tidak memikirkan atau apakah kamu memiliki bukti yang nyata maka bawalah kitab kamu jika kamu ni memang orang-orang yang benar Jadi setelah menafikan adanya anak bagi Allah SWT dan menjelaskan keengganan mereka sendiri untuk mendapat anak-anak perempuan Jadi ayat ini bagai mengatakan apakah yang terjadi pada diri kamu sehingga kamu meyakini dan menilai satu tanpa bukti Bagaimana caranya kamu letakkan pelayan yang mengelirukan seperti ini Ini memang tidak masuk akal Apakah kamu tidak memikirkan bahawa dengan sedikit pemikiran pun Atau apakah kamu memiliki bukti yang nyata yang dapat jadikan bukti yang pasti tentang kepercayaan kamu itu Kalau betul-betul ada maka bawalah kitab kamu dan paparkan kepada kami ha? Debat ataupun fakta Argumentasi Argument kamu ni Jika kamu memang orang-orang yang benar Para ulama beza Pandangan terhadap perkataan ma Ma lakum Al-Wiqai sebagai contoh yang tuan-tuan sebagai makna kebaikan Apakah bagi kamu yakni apa yang kamu perulih itu Daripada ucapan itu Ma lakum Tapi Tahir bin Ashur pula Beliau menjelaskan bahawa ia mengandungi dua pertanyaan Yang pertama dimaksudkan dengan ma ia biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu Ma Masmuka ma Mahazad Jadi maksud digunakan untuk menanyakan sesuatu zat Sesuatu benda ni Jadi dengan demikian bagai menanyakan kepada mereka Ayat ni bermakna apa yang terjadi pada diri kamu Ma Lakum Apa yang terjadi pada diri kamu Sehingga kamu buat perbuatan seperti ini? Kan itu tuan-tuan Ini boleh Pertanyaan lain yang mungkin boleh digunakan menggantikan perkataan ini, iaitu kaifa yang biasanya digunakan untuk menanyakan keadaan sesuatu. Jadi, timbullah di sini pertanyaan kedua tentang keadaan naluri yang bertanya. naluri orang yang ditanyakan ini. Jadi, maksud ayat ini, tuan-tuan, bagaimana cara kamu mengambil kesimpulan, sampailah kamu menetapkan hal yang pelik seperti ini. Yesuruh bahasa ara malakum kaifata tahkumun afala tadhkarun inni mubahat satu usbu taajub kemudian datang amlakum sultanun mubin sultan ni datang perkataan salatah salatah ni maksud dia kemampuan untuk menundukkan atau memaksa pihak lain dengan cara tidak dapat mengelakkan diri untuk menerima apa yang dikehendaki oleh pemilik sultan itu pemilik kekuasaan itu ia biasanya bentuk fizik fizikal dan juga boleh juga digunakan bentuk kalimah jadi kalau kat sini makna dia tuan-tuan maknanya satu hujah ataupun argument yang sangat kuat kemampuan atau kekuatan itu biasanya lahir daripada satu kata ataupun kalimah kata di kalau kita nak ibaratkan dia sebagai satu wadah yang boleh memuatkan sesuatu substance dan apabila substance yang sepatutnya ini dimuatkan tidak ditemui pada satu kata itu, maka kata itu sudah tidak lagi memiliki kekuatan. Jadi, setiap kalimah, jika sesuai dengan hakikat atau kenyataan objektifnya, maka ia mempunyai satu kekuatan yang memaksa orang lain yang mendengar untuk menerima. Secara suka atau tidak. Sebaliknya, jika kandungan tak sesuai dengan kenyataan itu, maka kekuatannya lemah. Bahkan tak ada langsung. Dan dengan itu, dia tidak akan dapat memaksa orang lain untuk tunduk pada jadi di sini, hujah ataupun argument yang kuat ini namakan sebagai sultan. Amlakum sultanum mubin. Hari ini pun kita dapat lihatlah macam-macam slogan yang kuat. Macam-macam idea-idea yang dikemukakan. Bunyinya kuat. Tetapi tidak didokong oleh satu bentuk pemantapan dan kekuatan untuk melaksanakannya. Maka dia akan hancur, lenyap. Maknanya dia sudah tidak mengandungi sultan lagi tuan-tuan yang dimulikkan pasirian. Dia tidak ada kekuatan lagi. Jadi ayat ni merupakan satu penutup huraian tentang ketiadaan hujah bagi golongan musyrikun Tentang adanya anak perempuan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang mereka dakwa. Mereka tidak menyaksikan kelehanan itu. Seorang yang dapat kita fahami daripada ayat. Syahidun mereka tidak menyaksikan yang sama sekali. Yang ini, kalau tak saksi tak ada buktilah. Dan kemudian tidak ada argument tidak ada hujah akal Sebagaimana dimaksudkan Mesti perataan sultan Dia jadi satu slogan kosong Yang tidak dilisasikan Dan dia juga tidak bersombakan Satupun kitab daripada wahyu Allah Subhanahu SWT Jadi maknanya Kalau tiga-tiga ni tidak ada Satu pun daripada tiga ni Tidak mempunyai Tidak dapat didatangkan Maka ia merupakan satu pembuktian palsu Maka jelaslah apa yang dikemukakan Mereka itu merupakan pembohongan Demi pembohongan boleh tayar berikutnya tuan-tuan ayat 198. Waja'alu bainahu wa bainal jannati nasaba wa 'alimatil jannatu innahum lamuhdharun. Subhanallahi amma yasifun illa ibadallahi almukhlifin. Di sini ayat ni ada tanda bunting jim kalau kita melihat ayat yang panjang tuan-tuan kita sesak nafas tak dapat nak membaca dengan betul nafas tak cukup ada baiknya kalau kita pandukan kepada Quran waqaf ibtida yang merupakan satu karya yang telah dikaji oleh Tan Sri Dato' Hassan Azhari selama 30 tahun mudah-mudahan datangkan manfaat banyak kepada kita terutamanya pada ayat-ayat yang panjang kelihatan Rasulullah SAF ni ayatnya pendek-pendek jadi mereka menjadikan di antara Allah dan juga jin ini ada nasab ada ikatan darah dan benar-benar jin telah telah mengetahui bahawa semuanya mereka akan dibawa dihadirkan ke, ke muka penghadiran di sisi Allah Taala. Maksud cik Allah ada apa yang mereka sifatkan Kecualilah hamba-hamba yang dipilih Jadi ayat yang lalu mengecam sebahagian masyarakat Arab yang percaya bahawa Allah ada anak Kini kecaman ini dilanjutkan lagi Kepada mereka ataupun kepada orang-orang lain Yang mempercayai Bahawa Allah itu beranak Mereka menjadikan bahawa antara Allah SWT Yang Maha Isu ini dan antara Jin ada hubungan nasab Itu hubungan kekeluargaan Dalam tasir Abdul Mansur Al-Wakil Al-Siddiq bertanya kepada sebahagian mereka mengatakan bahawa jin ini merupakan jin-jin yang terpilih ini Sarawatu jin jin-jin yang cantik ini, daripada tribe yang tinggi macam manusia pun ada di kalangan mereka yang punya rupa paras yang lebih cantik ketinggian yang lebih jadi barangkali di kalangan jin pun seperti itu Allah ma'alam disifatkan oleh para ulama membincangkan perkara ini antaranya Al-Wakil Al-Siddiq telah bertanya pemann ummahatuh wa man ibu mereka faqalu banat sarawatil jin ini merupakan jin jin daripada tribe yang hebat-hebat penampilan dirinya lebih cantik Allahu alamlah tuan tak ekspresi berlanjut kita pun tidak tahu ini oleh para ulama tafsir boleh tuan, -tuan lihat perkara ini dalam tafsir ad-durmantur oleh al-imam asy-syauqi Al insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada kuliah akan datang Allahu aalam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.